Пральна машина та пилосос Мами і бабусі добре знають, як багато часу та сил забирають хатні обов'язки Надто прання білизни і прибирання будинку У наш час на допомогу домогосподаркам поспішає сучасна техніка Люди довго не могли придумати машину для прання Століттями речі прали у коритах Терли руками Полоскали в річках та озерах. Це була довга і важка робота. Миючі засоби були їдкими. Пралю легко було впізнати, кинувши погляд на її червоні, запалені руки. Для полегшення прання спочатку придумали дерев'яну бадю з мішалкою і дошку з ребрами, які терли на милену білизну. Лише близько 150 років тому з'явилася пральна машина. У неї наливали гарячу воду клали мило і починали крутити ручку. Білизна, перевертаючись, терлась об спеціальну мішалку. Сучасні машини-автомати працюють за програмою. Вони самі набирають воду, нагрівають її, полощують, віджимають, а деякі навіть сушать білизну. Інший важливий хатній помічник з'явився завдяки церковій виставі. У 1901 році один американський клоун придумав новий номер. Він вішав на мотузку величезний брудний килим. Потім говорив, моя дружина не придумала нічого кращого, як примусити мене вибити ось цей килим. Але я узяв із собою електричний насос – компресор. Зараз ви побачите, як чудово він працює. Клоун вмикав компресор і підносив шланг до килима. І з іншого боку килима виривалася хмара пилу. Глядачі у перших рядах починали чихати і кашляти. Серед постраждалих глядачів опинився й інженер Герберт Бут. Він замислився, а чи можна почистити килим за допомогою компресора, але без пилової бурі. Бут узяв не компресор, який дме, а інший насос, який всмоктує. Тепер повітря разом із пилом потрапляло не у помешкання, а в насос. Так було винайдено пилосос. У 1903 році винахідник Ерл Річардсон умовив кілька домогосподарок випробувати його новий винахід – полегшену праску з електричним нагрівом. До цього праски нагрівали на плиті або засипали в них розжарене вугілля.